Kassatrei Seit 5 Hemscher von der Erzählung Peterburg von Scholomarsch Ist gestanden euch einer euch eingewickelt in das weiße Tuch hat hab er es gesagt zu gesingen aber gurne scheint lag zu dem Gesang von dem purpenzerkwe in einer unverständliche sprach und alle habnen nur gezogt ein wunder alle haben seit gehabt auf sehr die foterne hitlin wie sie wollten gar nicht gewähnt in den Zirkus, nur wie auf dem Gas. Einer von sie ist zugegeben zu ihm. Er hat nur gesehen, sein weiße Boot aus dem Pelz mit den weißen Leilachen. Die weißen Leilachen, die sie haben getrunken, haben ihm jetzt ungeheben Schrecken. Er hat ihm ein Buch in die Hand reingesteckt, gebeten, ihm weiterzugehen, oben herauf. Der kleine Zachari hat sich erschrocken. Ist er ist ein Reuss gelaufen, von Schulichl und Reussen, wo Maria Ivanovna hat gewartet auf ihm, ein Gefreuer. Sie hat ihn zurück heimgebracht. Sie hat ihn gar nicht gefragt, was er noch wenig tut. Ist. Und er hat ihr auch gar nicht erzählt. Beim Jüngelobber hat die Neugierigkeit noch mehr geduscht. In seiner kinderischen Fantasie hat das Bild, das Jeden in den weißen Tüchern eingehielt, die ganze behaltene Umgebung ges gespielt hat. Und es hat sich ihm ausgewiesen, als er hat er das gesehen, als er das heutige Gesang, von welcher Natur keiner mehr erzählt hat. Eigentlich hat er sich gut gefreut, wo er belangt, euch zu der mystischen, behaltenen Immune zu welcher keiner von seinen Wehren verlangt ist und keiner hat noch nicht gesehen das, was er hat gesehen. Und für was geht Paprika keinmal nicht dort dahin da, hat sich er gefragt in Janie, wenn sie es ja nicht schon bald gewesen in der Heim. Och Papischken tue mich nicht fragen, kein Kasches. Er wird schon wissen, warum er tut es nicht. Und öfter tut er es dus, wenn er es in der größeren Residenz. Dort ist öfter du eine größere Zergfe von einer Religie. <Sing> <Sing> Zuerst hat er sich hergetracht, als er wird wegen dem Schreiben seiner Mutter und fragen bei ihr, als sie sollen alles erklären. Not du singelst, hat nicht gekonnt bringen über sich, zu vertrauen der Mutter dem Tod, wo sein Name hat ihm angeplegt. Er hat vermutet eine gewisse Schämigkeit für seine Mutter, was hat ihm nicht der Lust, sich an den Plecken verriert. Die Schämigkeit gegen Freuen kann auch Sacha ein bisschen heintigen Tug nicht beikommen. Hat er ihr geschrieben wegen seiner Lektions, wegen dem Progress und Lernen, wegen seiner Erwehren, wegen dem Schlütteln sich in noch andere Sachen verstoht, wie er pflegte es tun in alle anderen seiner Brief. Dem Sort hat er von ihr verschwiegen. Nur wenn sein Futter sei so heimgekommen, noch ein paar Wochen, hat das Jüngle gefunden, genug Mut, hat er es zu dem Futter gewöhnt, winziger zugelassen, und er hat ein winziger Gehirn gehabt wie seine Mutter. Dem Futter, dem Sort, zahnt Flecken und zufrieden bei ihm, Aufklärung. Der Mut hat ihm gegeben, seine große Neugierigkeit auszugefinden, wo es er ein Riesatell ist. Gabriel Chemowitsch ist gesessen in seinem Kabinett, in großen Leiden im Fotostuhl, hinter dem großen Schreibtisch, auf welchem sind gestanden, die zwei eisernen Lokomotivmodellen, welche haben ständig gereist im Ingels Phantasium. Er ist gewinnbar leuchtend, grünem Schein von dem großen Schreibtisch. Gegenüber ihm ist gesessen in ganzen Verleuern, eingedingt in der Breitkeit und Tiefkeit vom Stuhl der kleiner Zachari in seiner Gymnasiuniform. Er hat gekickt auf Papischkas breite, geile Bordspitzen, welches einen schon gewähnt durchgewebt mit grünem Ohr, gekickt im Punkt von seiner Gombe, wo sie es gewähnt ausgegult und nur dann pflegt sein nagelte, fleischige, heraufhängende Klieb. Der kleiner Zachari hat, hat aufgegeben dem Futter einen Bericht wegen seinem Lernen in der Schule, wegen den Zeichen, die er hat bekommen über Arithmetik und russische Grammatik und wie er sich aufgeführt hat in Allgemein. Wegen den Beziehungen von seinen Lehrern, von seinen Freien zu ihm und als in einem geschäftlichen Kammat, selnerischen Torn wie Gavril, hat er ausgelernt, seinen Sohn sich zu halten vor ihm. Nachdem wird der kleine Zachary hat schon alles Ding berichtet zu der Befriedigung von seinem Futter, was er der Sinn gehört umgesehen im Futter zu weichen Schmeichel zu ihm, hat er sich umgerufen, umgeriecht, guckt nicht sich schreckendig. Es ist wahr, Papischke, als wir berangen zueinander im Munde? Gabriel Chaimowitsch ist sitzen geblieben. Eine unnatürliche Reutkeit hat plötzlich herausgeflammt auf den weißen Feldern von seinen großen Backen. Was vielleicht im Zuntreffen bei um angenehme unterhandlungen bei aufregungen und was hat verraten spuren von einer krankheit was sein gauf hat getragen die spitzen von seinem brot haben gezittert und er hat gefragt streng sein zoon wer hat es wieder geschuckt maria ivanovna der futter hat am aufgeregte aufgehoben sich vom tisch und geriefen mit einem österlichen Kohl, von welchem Zachari auch zum ersten Mal der Herd von seinem Vater ist, sein ist hässerig und kribbendig in das andere Zimmer hinein. »Maria Ivanovna, zu mir! Die Minute!« Er glättgeben dich dem kleinen Zachari über den Kopf, eine Zärtlichkeit, die es durch ihn nicht gewohnt gewesen zu vernehmen von seinem Vater, hat er ihm gegeben aber fehl. »Geh rein zu dir!« Wenn ich dich bedarfen will, will ich dich riefen. In der Tür hat sich der kleine Zachari schon umgetroffen mit seinem Nanny, welcher ist auch rot geworden, aber gegangen mit sicheren und festen Tritt. Hinter der Tür hat schon das Singel der Herr den Futters hohe Stimme. Die Heiserigkeit von Futters Stimme hat im Jingel mehr wie alles hochgeregt. Wie er, so hast du gewagt. Und dann ist gekommen noch ein Wort, bus es eigentlich gefeinschad siedlwort wie aber wann sie habbes anders welch hat im jingle verschämt ever sein futter ever sein an nur no, maria ivanovnas stimme ist noch her gewehn von sein futters er gehört zeitlachend sein zimmer wie lang sie haben sich dort gekriegt der tatte mit maria ivanovna weiß der kleine doch gar nicht es hat schon genommen sei manet und auf schon zwei scho Na, wenn man hat ihm der Nuche reingeriefen zum Futter, hat er schon den letzten getroffen, aber ruhigten, hat seinen Backen und seinen noch sehr reut gewählt und seine Größe, Euren, haben gegliedt und auch seine Augen und seine reut gewählt. Der Futter hat ihm zugeriefen zu sich, hart zu sich, zu seinen Knie, als auch, was er zu euch keimunisch getan hat, und hat sich zu ihm als Eure umgerufen. Als du wirst erwachsen wären, wirst du von allem gewohnt werden. was von dir allein gewohnt wäre. Bis dann ist doch da noch nicht Zeit zu wissen. Jetzt darfst du dich mit guter Interessierung, nur mit dem Sinn und Bläustein lernen, zu sein ein ehrlicher Mensch, allem in Liebe zu haben, keinem nichts, kein Schlecht zu tun, zu gehen, deinen ehrlichen Weg und zu mir, sich allem nützlich zu sein. Das ist unsere Religion, die Religion von allen Menschen. Sagst du mir das zu, »Ja«, hat der Singel heuchern stark aufgehämpft, hat sich gar nicht gewöhnt, seine Gewohnheit zu reden mit seiner sicheren Stimme, noch dazu, wenn der Vater ist gewöhnt dabei. Der Vater hat er umgenommen mit seinen warmen Händen seinen Kopf und gesagt zu ihm, »Und jetzt kuscht mich auf den Back und geh schlafen, teuer und kehr.« Kapitel 9 Der Mutter steht Er jüngle erschämt dich, artürige haltene hat er schwer gekommt machen freind nach kaum hat er sich zu wemmen zu gebinden ist es gewem mit dem ganzen brennenden sein exaltierten schumme einfersichte gewen auf sein jugendliche haben wie er von meidler gelebte durch der jüng von sein narzisstischen studium hat er gehaarter pure salche dabeiem zu welre hat sich zu gebinsen und es gekommen in ganzen interseire einfluss Na no, doch, mit der ganzen eifersüchtigen Liebe, welche er hat getrunken zu sein, kann man sagen, dass der Singel hat sich doch gefühlt einsam und er gemerkt hat, durchgelaufen, seine Jugend unverwehren. Beim Ende von seinem Studium hat er gehört, als Mama ist gestorben in Deutschland. Gestorben, älter, er hat sie gesehen. Auf dem Sommer, auf den Vakazis, wenn er wird, haben sie verendet. Die Gymnasie ist gewesen aufgemacht, als sie fuhrt kein Ausland, noch Geneve, zu sehen mit Mamischken. Nur einer er hat geendet, denn im 8. Klasse im Mittenwinter ist sie gestorben. Die treurige Besucher hat ihm angesucht, Papischka allein. Er hat gekriegt mit Papischka im Mittenwinter in Yekaterinburg umgeregt. Zachary Gitterkug, Papischke trugte auf den Ohren mit einem schwarzen Band. Und das Herz geht ihm ein Klapp. Und er weiß nicht, für was Maria Ivanovna hat euch bald das Sehen mit dem schwarzen Band auf den Taten zuhören, mit dem schwarzen Band auf dem Hut, er ist bleich geworden und hat verbissen gelitten. Die Dänenschaft hat es bemerkt, und er ist stillgeworden, gegangen auf den Spitzfinger. Papischke ist nach dem Uppwasch an sich herangegangen zu sich im Kabinett, und hat geheißen hereinriefen zu sich, Zacharin. Einer Zachari hat noch Zeit gehabt, sich zu setzen, hat erfuhr, dass er sich umgeriefen an eine unbekannter, nicht aufrichtige Stimme, wie es sich dann von Zacharin ausgedacht hat. Ich muss dich vorbereiten, mein Teierer, für sehr ertreuige Neues. Ich habe genommen, auf mir die Missie zu bringen zu dir, die Schleiche ist, und bin allein extra rupgekommen zu dem Zweck, kein Jäger der Innenburg. Ich habe gemacht die lange Reise, nur speziell zu Lübdäum hat der Futter geklappt mit den Zähnen und Gesicht, werdet er zu berendet in dem Satz, und es ist ihm nicht gelungen. Zachari, er ist in damals gewesen ein Bucher von einem Jahr 18, mit brunetten, spritzenden Gewohnsallachen und spritzenden Backenbeeren, welche haben ausgerückt, wie er weiter die Geheimschaft von seiner Peis ist, ist gestanden steif, wie fahren direkt auf dem Gymnasium auf der Verheerung. der Füßen eingebim tag levet geworden sein ganzer Körper ist hart geworden in das Blut ist ein Kloff von von gleichen jeden Würschten Bohnen also ich sehr gestandner blasser in mit der zitterliche Lippe gekückt den Butter gleichen Bohnen rein und geschwegen ich weiß a über darfst du mit mein futterle gelebe also ich sagen mein ganze futterle Herzigkeit soll dem bin ich rucke kimme einer allein speziell soll dem zweck hat der Futter wieder gestammelt und ist gekannt durch den Singel reichen der Eugnerin. Er hat aufgehoben seinen Blick über seinen goldenen Pension und gekickt in der Nacht durchs Fenster. Wieder hat sich Haare der Fielt an er Nichtäufrichtigkeit im Futterstown und das hat ihm er mehr geweitigt wie das schreckliche Neues, was der Futter hat ihm gebracht. Der Singel hat als hartnäckige Schwingen noch gezittert mit dem untersten Fleischigerleben. Deine Mama ist gestorben. hat endlich der Futter gebracht über sich und hat ausgesucht das schreckliche Wort, dem 19. Februar, 8. Säger in der Früh, gestorben in dem Schweizer Kurort Davos, im Sanatorium von Lungenkranke gestorben. Wieder hat sich Ereter fiel, bis er nicht die Ehrlichkeit in Futterstimme und die Unmeufrichtigkeit hat ihm Jüngel versteinert und er ist gestanden und hat geschwiegen. Also wie du weißt, ist sie krank gewesen, deine Mutter. Ständig krank gewesen. Sie hat ein vergrößertes Leben und die Lungen, so eine Beherröchung ist nicht gewesen in Ordnung. Die Gorn ist in Ordnung schon von einer langen Zeit, von der männlichen Jungen nach. Du sollst sie zu ihr genommen von der Peterburger Luft, von den Kanalen, von der Feucht gehen. So an diesem Tag ist sie die ganze Zeit gewesen in Deutschland. du musst dich häufig halten im wahren Klima und Sanatoriums. Leider nicht konntest du sein Leben mehr, wie ich wollt, es ge gewollt, wie ich wollt es gewünscht wollte. Die Geschäfte haben mich ständig zurückgehalten. Wieder hat sich Harry gezittert mit seinem untersten Lieb in Gornisch gesucht, nicht geweint, nicht verkrimmt des Puhnen, nur streng und gleich ein blasser, geguckter Futter in Puhnen rein. Der Futter war hat als ausgemittelt den Blick von seinem Sohn hingekügt zum Fenster ziehen. Der einzige Schuld, was ich trug gegen deine Mutter, ist das, hat der Futter wieder noch ein Päuse ungeheuer zu stammeln, was ich habe sich nicht gefunden bei ihr, teuten Bett, in der Schuhe, wenn sie hat mich am neutigsten bedarf. Nur meine Verantwortung ist die, was ich habe nicht gewusst, wie ernst es ist die Lage. Keiner von uns hat nicht gewusst, Du sümgliglich git jemen um Gericht, gmeht plötzlich in meine ehrnste Pflichten zu unser Firme, von welcher tausender Sprüche sind unbändig mit sehr breut, halt mich gehalten, ungebunden zu mein Schreibtisch. Du sisch mein Verrent verwund, verdier mein Sohn, vergott von Menschen. Noch doch is es annum vergebliche sind. Ja, ich weiß es sich vieles, was ich ihr Mann hab sich nicht gefunden in dem Lohn von der ausgeändigen Schume bleus anne allein hat ich gefunden ihr mann ist nicht gefunden dabei ich will es mir kein muss kennen wolch sein war der futter gesucht und blitzen karois genommen bei taschentuch in verdächtig dort servus hat er duss getun servus servus hat sich haar er geschlagen sich mit die werde wie mit der voll Gemeint mit ihr Werder hat er das Taschentuch, was der Futter hat sich zugelegt zu teugen. Und du suchst gar nicht? Du stehst die ganze Zeit, vor was schweißen, vor was rätst du gar nicht, und der Futter wird plötzlich sich unter ihm in den Mund. Auch Zachari hat sich aufgehabt, wie von einer Vertäubung, was er wohl gekriegt hat von einer Klappenkopf. Ja, sei moichu, Papischka, sei moichu, ich will jetzt sein allein. hat er gesagt, um sich ausgedreht der Reus zu gehen. Ja, ich verstehe, meinte er, ich verstehe, hat der Futter gesagt. Und ein er, er Strom aufrichtige Träger haben gegeben eine Spritze Reus von seinen Augen. Hey, Reuf, hey, Reuf, hat der Singel flutzen, umgekommen er zu schreien auf sein Futter, mit einer so höchere, beiserte Stimme, als der Futter ist verwundet geworden, eingeflucht und richtig verstanden, was der Singel will, bemerkt Wie dem Sohnshand, weilend sich zu Fäusten, hat er ihm zugeworfen. Du, beruhig dich, Jüngel, beruhig dich, alles hat er muss. Wir können gar nichts machen, Gott allein. Nur Gabriel Chemowitsch hat schon gerät zu sich allein. Zachary ist auch rausgelaufen, ihn eingeschlossen sich in sein Zimmer. Zu stark ihm angeriert. Wer darf betrachten zuerst, wie er sollt es zu ihm bringen, nicht veramut. ein Badafneshwaramol, zu stark, zu stark, hat ein er Futter gerät zu sich und umgeklinkt zu Maria Ivanovna. Geht achtig auf ihm, eigene, geht achtig auf ihm, mutterlich, ich hab meure, zu stark im Ungarier, zu stark. War ruhig daig, Gavril Chaimowitsch, war ruhig daig, du Singel wird sich ausweinen, wird ihm leichter sein. Es ist doch eine eigene Beurene-Mamme, Und sie hat genommen ihr weißen Scherz und hat aufgewischt die kalten Angst von Gabriels Größensteiger von seinen Backen getritten zu einem spitzen Dicke Backenberg. Und der Alter hat nicht mehr gemerkt, wie ein Stadter-Singel piescht die Gnane ihm allein. Ihr seht doch den Ganzen in Angst, Gabriel Chaimowitsch, hat sich gesagt. Gabriel Chaimowitsch hat sich gelassen, seine Verleuernkeit getritten in seinen Bohnen von Maria Ivanovna's Pferdach. Wie ein Kleinkind lasse sich von der Mutter auswischen die Träume und gehalten in einen Reden zu sich. Verwus hat er geschrien auf mich und verwus hat er mich nicht gelassen weinen. Verwus. Plötzlich hat er bemerkt, wie Maria Ivanovna triggende ihm das Bohnen und beruhigte ihn. Hat er sich verschämt, sie aufgestülpt mit der Hand, er rausgenommen sein Weiß-Taschentuch und allein getriggend sich das Bohnen. Du, geh noch herein zu ihm. Ich hab mehr von dem Jüngel. Zachary hat sich eingeschlossen in sein Zimmer. Er hat nicht gekonnt weinen. Es hat sich ihm gar nicht gewollt weinen. Er hat sich aufwegesetzt auf seinen Tisch, das Brunnen umgelehnt auf seine Hände und geprievt herausrufen in seine Lucy, seine Mutters Gestalt, und bei Eienläufen nicht gekonnt. Er hat gar nicht mehr gedacht, wie seine Mutter hat euch gesehen. Nicht der Brunnen, nicht der Figur, ne stiere hand bis er hat sich ne steif gehäuben und ist zu gegangen zu der warm der kleinfotografie von seiner mutter ist gehangen bei sein bett das gestaltet von seiner mutter auf der fotografie od gurnischer reus geschrieben bei ihm kein besondere treurige gedanken sein mutters buhne mit dem gurnschen mond in kein leibedicken nunden menschen wo sie gestorben es ist gewein bei ihm die a fotografie von a bild zu welchem er sich zugeweint Und man weiß nicht mehr, zu der Person, die das Bild vorstellt, vor, ist es wirklich gewesen im Leben, oder es ist eine gute Fantasie von Künstlern. Wievon ja. er sich nicht gemüht, herauszufinden, seine Kuhung durch das Undenken von erlebendigem und menschen, von ihrer Zuruhrung zu ihm, die er so ihrem herauszufinden, den ganzen Schmerz von ihr teut, ist es ihm nicht gelungen. Er hat gewusst, dass er bedarf, er bis zu tun, wie sie der reinert tut nadel gefalln er muß weinen er darf sehr verzweifelt schlug mit dem kopfen famt er aber darf mit der beser reusweisen sein weiter sein treuer er hat nicht gewusst was zu tun und nicht gekannt tun weil er hat passiert bei einem gekonnt, ein neues nicht gekannt der reus riefen die lustigen sein mutter stot die große fotografie dort ebene saal der weiße hauls die eigen des spunem Das hat schon so lange richtig nicht gelebt, und doch lebt er ständig. Wenn er will, bedarf er nur vermachende Augen, und er konnte sehen, und dem Hals in Ottosbohnen, und er fiel dem Perfum von ihrer Kleider, dem Perfum zusammen mit dem Naftalien-Geschmack. Das ist doch gar nicht gestorben. Er hat sich geschämt, er rauszukommen von seinem Zimmer, der Farbe, wo er weint nicht, wo sie er schreit nicht, wo sie er tut gut nicht, Hotschrot erfüllt Maria Ivanovnes Tritt vor sein Tier. Er räuf ihn ruf, wie eine stumme Chaie liegt sie hinter dem Tier, prüft er reinkickend durch das Schlüsselloch, durch ein Spalt, auszugehen, wo sie er tut, wie er fühlt sich. Hotsch, sie wagt noch nicht, kein Wort hereinzureden zu ihm. Und gewollt wollte er, als sie soll ihm Jo rufen. Wollte er gehört, er hat zur Rüste gekommen von seinem Zimmer. Er hat gehört Zahn und Kränkung darüber, wo er sein Futter übergerissen die Träger, wo er auf sein Futter geschrien hat. Wie er soll, habe ich das gewagt. Wie er soll, habe ich das getan. Mit was für ein Recht, oh, was für ein schlechter ich bin, was für ein gemeiner Mensch. Ich habe im übergerissen die Träger dann mal, wenn es einen allein gekommen ist, von sich aus dem Tod von seinem Weib, was ist mein Mütter. Er hat verstanden mit seinem Seichel die ganze Ungerechtigkeit von seiner Tat, aber gefühlt hat er nicht, als er etwas schlechtes getan hat. Gefühlt hat er sich, als er hat recht hat, als er nicht er so überdacht hat, hat er sich nicht aufgeben, keine Rechnung für was und für wen. Er war rausgekommen, er war in sein Zimmer früher, wie alle haben es erwartet. Und er war rausgekommen, er war allein. Eineres hat ihm nach Wehr gerufen. Gefunden hat er noch Maria Ivanovna hinter seinem Tier mit dem Vater überdeuigt. Als keiner hat ihn nicht gesehen, hat er geweint vor sich, aber bei einem Läufen nicht der ausgewiesene Dreier und von anderen. »Wassum rutschst du, wie ein Kuh?« hat er sich auf ihr gebasert, und kein Eintreier hat mich nicht umgezogen auf seinem Brunnen. »Usses hat doch alles gesehen, Skandalieres«, wie er wollte, Gurken herzensch gehabt. Er hat sich hereingegangen zu seinem Futter im Kabinett, der Futter ist noch gesessen wie früher bei seinem Schreibtisch und er ausgekickt starr in der Nacht rein durchs Fenster. Ein er größerer Moniz hat ihm herumgenommen auf sein Futter, wenn er hat es gekickt auf ihn, unbemerkt, wie verloren, ein Unglücklicher fiel sich. Und er, Belvan, hat sich Haare mit Weide getracht, hat taktlos übergerissen seine Träume. ihr mit mein versteinert um menschlich herz wos war blwan wos war nagal ich bin er ist zu gegangen zu seinem vater mit stille treter verschämter und na zurückgehaltene erschuldige dich kannst mir mol sein pappisch ge ich bete dich sam mir mol was er her gesucht und kaum zurückgehalten seine treiern welche er seinen elts gekemen allein von sich nicht über sein mutter deit Na, ich verdroß, was er da so eingehandelt gegen sein Fote. Du bist des Sagajuška, hat doch der Fote euch gehabt von sein Woche die Trachten. Wos holst dich schön beruhigt, Kind? Sag mir mei Ruppapskä. Ich bin geweines so grob, azoi so taktlos. Sag mir mei Rupp. O, oh, gurne Steiere. Ich versteh dich. Ich versteh dich. Mir bedarf net beide suchen Kreis. Einer und dem anderen, komme her zu mir, sagt Jorischke. Zachary ist zugegangen zum Futter, nur anstatt hereinzufallen in seine offene Ohrens, wo der Futter durchgestreckt zu ihm, hat er genügend den mit 10, dem Futters Hand und vergossen mit warmen Gabbert und seinem Mäul. Kapitel 10 Dein Futters Weib Noch in der endigen Gymnasie ist Zachary angekommen in der Universität in Petersburg Das große Haus je Katarinenburg ist eber geblieben offen als Tradition. Er Maria Ivanovna und Mamschkes Fotografie haben sich auf der Zeit von sein Studium übergekleben in der Residenz, wo der Vater hat gehabt seine große Geschäften. Der Sohn hat gewohnt in einer bescheidenen kleiner Wohnung. Und der Vater ist weiter geblieben in dem großen Hotel die europäische Agostinitzer, in welchen er hat gehad sein ständig Wohnort in Pederburg. Gekommen in der Häuptstuhl, man kennt sich erst recht mit dem Futter, er ist er herrige Feuer geworden, die Emesse Sibbe verwusst, seine Mutter hat ihn immer so früh verlassen. Sein Futter und seine Mutter sind in Gewinn zu scheiden. Die stille Zerscheidung ist vorgekommen zu Lübdem, wo sein Futter hat ungehalten Beziehungen miteinander gefragt. und gewisse Singern in Päderburg. Die Beziehungen existieren noch bis den heintigen Tag. Der Futter hält sie aus in einer prächtigen Wohnung in dem modernsten Teil von Stutt auf der Kamene Ostrovske Prospekt. Sie hat für ihr Gebräuch an eigenem Ekipage. Die Dame ist bekannt in Päderburg. Amol hat ihr Numen gut geklingen als eine berühmte Schönheit unter ihr Theaterpseudonym Helene. ihr e richtiger Numen und Zachary nicht gewusst. Für Menschen wohnt der Futter im Hotel, aber in Nemeson ist er nur eingeschrieben dort. Woinend wohnt er mit der Dame, mit welchem er sucht, als er hat ungesetzliche Kinder. Ob es es war, weiß Zachary nicht bis in Heintgen Tug. Als der 20-jährige Bucher, dann ist mal auf den ersten Kurs von der Juridischen Fakultät in Päderburg-Universität, ist gewohr geworden, Von seinem Futter ist er fair mit der Scheuspielerin und gewollt worden ist er das von sich allein. Keiner hat ihm speziell das nicht entdeckt, nur der Fakt ist gewesen, er sei so allgemein bewusst in ganz Päderburg zwischen allen Bekannten, mit welchen der Futter hat ihn zusammengebracht, als keiner hat ihn nicht gefunden, verneutig zu behalten, das von seinem Sohn. Als er es gewollt worden wegen der Existenz von der Dame hat der verstanden dem tragischen treuer und zahr was guckt der reis vom mamisch gescheiner augen er erfühlt das bitternis der verzweiflung vom mamisch geschmeichel und ihrer scheine lippen dem beleidigten stolz was guckt der rupfen ihr bunn die eus getäuschte die versteußene sie mit ihr reichen weißen alabasterhaus wie ein verstolzer schwan ist geworden eus getäuscht auf a billiger schauspielerin gott wieviel hat sie gemusst leiden, wieviel hat sie gemusst unsammeln, Bitterkeit unter ihr Halt. Jetzt können wir es sehen in der heute Wolle, was bloß sich um in Mammisches Hals, also wird die ganze Bitterkeit von sich dort umgesammelt und sie kann sich nicht aufschlingen und es bleibt stecken in Mammisches Hals. Er hat auch viel die Treurigkeit, was Hilterein Mammisches Gestalt der Sorte wo sehr es gewohr geworden ist, wie ein Pärisch auf ein Mammisches Bild. Er, er hat jetzt die Fotografie gesehen mit ganz anderen Augen und alles gekonnt hat er auflesen von dem Puhnen, wo es schon irgendwo gefäult hat. Gott, wieviel hat sie gemusst leiden, die Jürgen? Er hat doch sie gehörget, Pusche gehörget, mit der eigenen Hände getäut, hat der Bucher gerät zu sich. Doch kommen ich zu sagen, Als er hat getrunken auf dem Futter ein Kass, wenn er hat ihn nicht gesehen, ja, ein Kass, nicht ein bisschen mehr oder winziger, oder gar ein bisschen anders. Es ist gewöhnlich wie ein Rachmanisgefühl, wo es man hört zu einem unglücklichen Menschen. Er hat sich die Mama nicht verstanden. Er hat sich nicht gekonnt sehen, der Unglückliche. In Kau ist er sich zusammengekommen mit dem Futter. Er hat ihn in den Puhlen hinein, in seine Größe, volle, wasserdig-bläue Augen, wo seine Gesessen eingesetzt von oben auf der volle Torberlach von seinen Augen randen. Als er hat gesehen, seine gele Backenbeer, die bekannte heimische futterische Nuss, ist jedes Schlechtgefühl zum Futter verschwunden. Es ist immer geblieben nur sohnische Verrehrung und kindische Liebe. Nicht von mir, ihm zu mich bitten. Wer weiß, was hat ihn gebracht dazu? Wer weiß, was er hat gelitten dabei, hat sich der Bucher gesagt. Schlechtigkeit von einem guten Menschen zieht Punkte sowieso, wie Gütigkeit und öfter noch mehr. Ist es öfter nicht gewähnt, auch Sorge, mit welcher sein Futter hat behandelt seine Mutter, was hat dem jüngsten Zachari gemacht, Untertänung für ihn? Jedenfalls hat Zachari vermutlich tiefe Achtung zu seinem Futter und ein er schickender Kopf aller Auflässt, was er hat gefühlt gegen ihn. Er hat sich auf vielen nicht erläuft, zu kritikieren, den Taten in der Stille für sich. Und auf Wadde hat er schon vermacht, Marie war noch eine Smeule, jedes Mal, wenn sie es geprüft hat, es vorzuwerfen, dem Futter, als der Sohn ist nur gewähnt dabei, oder unterbunt, wenn ihm gegen jener Freude, mit welcher der Futter hat sich verbunden, auf Schand zu Sport, vergott und verleiht. In allem ist sie schuldig. Sie hat ihm zu allem dem gebracht, Du kannst nicht gern freuen, mein Teilberle. Du bist noch ein Junge zu sich. Heute ist wachsen schon bei dir, wohnst es unter der Nuss. Sie hat ihm gemacht, dass ich schlecht gegen deine Mutter, die gottsverleurende. Hedig für sie. Hey Rolf, hey Rolf, die mir nicht. Hey Rolf, nicht dir zu reden gegen mein Futter. Und jedes Wort gegen sein Covid ist aber Leidigung von mir. Verstanden? Verstanden? Die mir nicht, hey Rolf. Wie so wachst du? hat er umgeschrieben auf seinen Namen in seinen Erziehern. Und wegen jener Freude, welche ist in allem schuldig, hat er allein nicht schlecht geklärt und hat euch nicht andere gelassen von ihr schlecht reden, überhaupt, seit er hat sich mit ihr allein getroffen. Ja, er ist allein auch hm. aufgegangen zu ihr. Noch mehr, er hat auf wille allein den Futter aufgefordert, Als er will machen die Bekanntschaft mit Helena Stefanovna, hat der Vater hat sich ausgehitzt in der Munde und dem Numen von Sohn. Kein Munde ist geredet mit dem Sohn wegen jener Frau. Er hat doch ganz gut gewusst, und der Sohn weiss schon von allem. Wenn der Vater der Herr dem Sohn er ausgehitzt in dem Numen, ist er reut geworden. Ja, seine Euren haben ungeheben zugelegt wie dem Sohn in Jakarta-Rinneburg, wenn er hat gebracht dem Sohn die Besuche von der Mutter Steut. hat sich verloren ein bisschen wie ein Kind, wenn man es bei der Hand hat. Denn Futter's Verlegenheit hat auf sich allen schrecklich unangenehm gewirkt. Er hat sich allein vorgeworfen, als er es nicht genug taktisch gewesen ist. Heute hat er doch das herausgebracht, das so natürlich in uns jeden Hintergedanken, in so Eidl und Delikat, wie er es noch konnte. Aber kaum ist das Erste, Eis gebrochen geworden, ist der Futter zufrieden gewesen, was der Sön hat im Namen der Mond, und er hat sich umgerufen, zum, zum, zum Schönen euch natürlich in einem gleichgeltigen Ton. Als du willst aufgemachen Bekanntschaft mit Helena Stefanowna, wollen wir einmal zusammen nach euch fahren zu ihr. Sie wird sich euch freuen, dich zu sehen. Die Frau ist gar nicht gewesen, so schrecklich, wie er sich vorgestellt hat, verkehrt, Sie ist gewesen sehr angenehm, sehr bescheiden. Und mit dem Futter hat sie sich gehalten sehr anständig. Sie hat nämlich so gut in euch nicht eher. Da so haben sie gesucht eher. Und nicht einmal sich umgerührt bei der Hand und kein kleine Kinder, sondern euch nicht gewöhnt, wo so ein Riefen sein Futter pappisch g, wer ruft ihm. Nein. Nein, sie ist gewesen eine stattliche Frau, auch hohe, a breite, a helle. Ihr Leib, was hat er rausgeschwimmen von ihr leichtes Kleid, ist gewähnt blendendig hell, rohes Collier. Ein Körper hat sie gehabt, ein Blondes, mit viel, viel kleinen Locken, was haben sie zu schotten wie Puch und gemacht sie Heche. Sie hat geräuchert Papierossen, dinitschke, dinitschke Papierossen mit Mundstücken. Viel hat sie sich geräuchert, einem nach dem anderen. Geputert ist sie gewähnt ein bisschen zu viel, wie Mehl hat sich von ihr geschotten. und der Geschmack von ihren Parfums ist gewähn a gewürziger und a stärker und gehört sich von der weidens nein als er wenn nicht gewähn sein mutters eiderle stille parfums gur andere und du solltest im unbewussten nur getan Sie ist gewesen ein Freilicher, ein Guter, ein Natürlicher. Als er es nur reingekommen hat, der Futter hat ihr geküscht die Hand, aber er hat nichts gekonnt bringen über sich, als er soll ihr küschen die Hand. Als er es nur reingekommen hat sie ausgestreckt zu ihm bei der Hand und hat ihm genümmend hinweg gesetzt, die ihm leben sich auf dem weichen Diwan, bei der weißen Milch der überschirmten Lamp. in hat gerät so immer so natürlich also wie sie wohl dem schon gewein gekannt von jung und jung also als es mit dem auch weg der schreck und die angst das herzklappen und die kindische parleurenkeit welche sag harriot gehabt beim eintreten ihr boudoir mit daher potezen mir schon lang bekannt von lange lange jung denn mir sind noch beide junggeweiht eits das sehr angenehm zu bekennen sich mit dem sohn Ich habe aber so viel gehört von euch, durch die jahle Jungen von eurer Erziehung, noch von den Zeiten, wenn ihr sind ein kleines Kind gewesen seid. Hatsch von der Weitens unbekannt, doch habe ich mitgelebt an eurer Kinderjurung vom Vorbereitungsglas Sohn, hat sie gesagt, mit einer natürlich freundlichen Schmeichung und ihm der langen Taztei, und die Stimme ihrer ist gewesen ein warme, ein angenehme und ein musikalische. Es hat sich ausgelöst, als sie ist bekannt mit allen Detailern von seinem Jungleben. Sie hat sich noch gefragt, ob Maria Ivanovna, sie sieht er geht ihm nach den Jungen mit ihr streng aufpassen auf sein Gesund, als er soll essen zu der Zeit. Bedarf sich jünger Freund befreien von ihr schon Zeit, nicht kein Kind mehr. Als sie soll zählen die Schuhe von eier Tag. Hat sie ihm untergegeben Courage, Und wo hat er gelassen, Stefan Ivanovitschen, wo er sich Tage nach Halsenscheus geschlafen hat und vielter noch einmal weiter in den linken Ohren, wo er hat sich ausgelenkt hat von Gletsch, wenn er sein Geweine-Ferden-Glas und von der Lungenanzündung, wo er sich bei der Verkehlung im siebten Jahr gekriegt hat, ist doch Gott sei Dank in kein Folgen nicht geblieben. Und ich kann Taren zu jedem Herbst, ich kann so schön stimmen, und kein Träumen bedarf dir euch nicht mehr trinken. Also, wie ich sehe, hat sich euer Wuchs und euer Gewicht normal entwickelt. Er hat ungekickt sein Vater verwundert. Von wann weiss ich das alles, was mit ihm hat passiert? Noch jeder, er hat noch Zeit gehabt zu wundern, sich, hat sich ihm schön beruhigt. Wir sind mitgewachsen mit euch, junger Freund, Nicht gesehen, nicht bekannt. Von der Weitens haben wir da mitgemacht. Jede eurer Krankheit. Von allem haben wir gewusst. Das ist ihm gewesen, ich angenehm und ich verdrossig. Ein bisschen so wie Kind für seine Mutter. Nach allem ist sie doch ein Fremde, wo soll sie sich gar zu interessieren mit einem fremden Kind, von wem sie hat geräuft sein Futter. Aber angenehm ist ihm euch gewesen. Es hat sich gefunden, ein Mensch, wo es von der Weitens nicht bekannter viele hat sich interessiert mit jeder Geschehnung von seinem Leben. Das hat bald gemacht, und man wollte gesagt, man spüre dich. Sie hat ihm gewissen, alle seine Fotografie ist von der 2. Klasse Gymnasium. Sie hat seinen Ausgestellten in Reimalach bei ihr auf dem Spiegel, die Fotografie auf dem Glitsch und die mit der Gruppe Chaffeein beim Endigen dem 4. Klasse und die in seinem Mutier mit der bürgen Hand Und noch andere, die alle, die er hat geschickt hat, seine Mutter, die sein Vater hat zugegeben von sich, wenn er es gewesen ist in der Heim. Und die Kinder von seiner Mutter sind jetzt stärker geworden. Er hat sich vorgestellt, als er bei Davids da reingehen in seine Mutters Rolle. Viele von ihr, die sie gehen, schon nicht allein kennen, er so sie sie sind eifersüchtig von seiner Mutter, die so zugegeben hat, sie zu nehmen seine Fotografie und zu halten bei sich. Aber der Fakt war er sehr ständig gestanden bei ihr, als man spickel an unbekannte hat sie neinter gemacht zu ihm. Zum messen hat sie nicht steingehauen, und das es ihm gefällt und der Futter ist eufnisch geblieben zu messen, dass es ihm euch gefallen. Futter und Sohn haben zusammen verlassen dem Boudoir mit dem Zusuch, als er wird baut, sie wird doch versuchen. Jedes Mal, wenn ihr werdet vielen wie ein einziger kommen zu mir, wenn ihr werdet wählen, zu ihr mit dem Futter, zu ihr mit dem Futter, wenn es wird sich auch noch gelüsten und Zeremonien wie zu einem ganz neuen Mensch. Beim Erwecken hatte ihr schon gekutscht die Hand und die gewürzigen, starken Perfummen haben schon nicht gewirkt, also vulgar. Auf dem Weg in Schlitten haben Tate und Silben geschwiegen, oder gut geredet wegen anderer Sachen. Nur mittendrin, in einem Gespräch wegen guter Besonderes, hat sich der Vater ausgeräbt mit dem Wort, also wie er wollte es gewesen gesagt von sich allein, oder wie er wollte nur gewinnt, ein Gedanke von sich, was er erklärt hat. Noch einmal kassen haben, weil ich schon nicht, von mir ist es schon genug. Und der Sohn hat euch aufgeantwortet von sich und ein Gedanke, was er hat gedenkt heute. Ich wusste nicht, mehr ist davon nicht geworden geredet. Maria Ivanovna ist gewollt geworden, und Zachari hat besucht jene Frau, wo sie in allem schuldig ist. Wie er soll sie, ist gewollt geworden, ist er redet nicht. Keiner hat es ihr nicht gesagt. Nur Maria Ivanovna hat gekonnt heraus vielen Sachen von der Luft, wie ein guter Polizeihund, der schmeckt durch den Geruch. Sie hat es nicht zu wissen gegeben, durch Werte genommen hat es schon gewusst. Der Hagel hat sich gefinnen in der Bräugesticke, zweier korrekte und beständigner solche Fall hat sie im ungeheimen zu irzen. Na, das Mool ist gewein guld und präglich. Es siedt geweint in der Winkeln und mit einmal hat sich eine gefinnen der Mutters Fotografie hungen mit der so viel schwarze Kräppe und weiße Rosen, als ob sie wohl der schlechten gestorben. Was willst du wissen? Es ist Papischke ein guter Freund von langen Jahren nun und sie ist gar nicht so schrecklich für dich, dachte ich. Sie ist sehr ein guter Mensch, die Helena Stapanovna. Und ich bin überzeugt, dass alles, was Menschen reden auf ihr, ist reiner Achilles. Sie ist ein guter Mensch und du hast dich zu schämen davon, was du klärst wegen einem reinen Mensch schlechst. Sie hat im Gelästhaus reden in Gornisch-Genferd Nur zum Sof hat sie gegeben eine Brutsche unter den Tüchel rein. Eine von ihren Brutsches ist für sie gekommen. Alle umgeprägt waren der Gestorbene, der Taten mit dem Sohn. Was tut sie eigentlich, dass sie mich schäfet? Du hörst, Njana, du hast dich doch nicht da reinzumischen. Du hörst? Aber ah, warte, wer bin ich denn du? Noradienst, was habe ich dich da reinzumischen? Nur, als du das Herz kränkst, möge ich doch reden. Als ich mir zieht euch die Loppetkiss, werde ich mir noch viel von eigenem Blut vergessen. Aber hör, Jana, hör, es ist doch nicht so, wie du meinst, hat sich Sachar genügend verrennt von ihr. Es hat nicht geholfen. Von dem Togun, wenn er hat besucht, gelähnt als der Panofnen, hat er der Vielzahl der Kaltigkeit von seinem eigenen Raum ebessessioniert er zu ihm aufgestorben. Und helfen hat er sich nicht gekonnt. Zu Helena Stepanovna hat er gemusst raufgehen. Man kann sagen, er hat ihn mitgezogen zu der Freude. Eine Fremdkeit, die es er ihm nun gewesen war. Eine Feindschaft, die er sich verwandelt nach Freundschaft. Nach allem ist er jedoch gewesen der einzige Mensch, der ihn gekonnt hat und die er gehörte, als ein Stück Scheiches zu ihm in der Größe Fremde steht. Er hat sein Futter. Sie hat gewusst alles wegen ihm, und sie hat gekonnt, dass sie gut reden zu ihm, als im Kennzügen, doch die Bursche, jedes Mann, wo sie hat verbracht bei ihrem Boudoir, hat er sich gefühlt in einer richtigen Bespuren der Atmosphäre. Eine intelligenten Freude kann man sein so wie seine Mutter es gewinnen, nicht so wie Maria Ivanovna, welcher dem Besitz vertraut der Weiblichkeit und der Mutterlichkeit. Er ist auch oft gekommen zu ihr und dem Futter und hat jedes Mal gefühlt bei ihr durch und wusste, er hat sich genäutigt. Eine er führende Hand von einer erfahrenen, intelligenten Frau, die zu ihr reihe Mutterlöcher gefühlt hat. Und sie hat gekonnt reden, reden wegen allem, wegen den intimsten Sachen, so frei, offen, in einem selbstverständlichen Ton, als sie sich gar nicht schämen oder etwas behalten für ihr. Der Reere kann mit Sohn seinem Frutersonen neinter geworden zugebindener Frutersonen was haben sich gemacht einer der mannder nicht gekannt selten gewohnt zusammen sondern durch der erste bucher durch im balt für sie haben sich gefunden in peterburg sehr not geboren gavril chemowitsch hat gezählt aber darf nicht oft zu sein mit seinem son ach schwachgard was er rot aus gewesen zu merschen muss seit der rotkinder er ist stolz geworden auf seinen sohn Der Futter fliegt oft auf der Räufke mit seinem Sohn in seiner bescheidenen Wohnung auf Ufentbräut. Marja Warnownas bescheidenen Müllzeiten, ihre Fleischstruppen und verbringt mit seinen Haaren schon lang in der Heim. Der Futter hat das Sachgerät mit dem Sinn. Der zählt ihm wegen seiner Geschäften, wegen seiner Begegnungen und oft nur auch diskutiert wegen Politik. Gabriel Chemowitsch hat sehr gut gehört als der Sohn, soll sich in Schuhen schließen, in Wusseres ist politische Organisation, welche es auch viele dann, nach der Revolution vom fünften Jura, gewähnt schwach bei der Studentenschaft, doch es gewähnt eine Gefahr. Der Futter fliegt dann oft ein Tannen mit dem Sohn. Gewiss, gewiss, keiner von uns ist nicht zufrieden mit dem herrschenden Regime. Gewiss, gewiss, muss geschehen eine Änderung. aber auf einem ganz anderen Weg, wie unsere Revolutionäre meinen. Unser Land ist noch in einem Zustand von Chaos. Bei uns ist noch kein Sachnisch fest eingesetzt. Alles ist noch wackelt. Der Arbeiter, der Industrie, der Päuer, der Gutbesitzer. Es kann jeder von uns etwas anders sein, wie er es sein kann. Wir sollen mit dem machen eine Revolution. Nehmt der Ort ein Stein, zufällt sich der ganze Bingen. Lass mich nicht arbeiten einen Tag, nicht gehen in dem Tag täglichen Spann, wie wir es nicht gewohnt sind, wird alles untergehen. Ich weiß es bei mir, mein eigenes Geschäft. Lass mich prüfen, machen eine neue Änderung, während sie alle so zu schrocken, zu viert, als es nimmt mich ein Duschen lang, bis ich konnte sie hereinführen, zurück in seine Routine. Von Holzsäcker bis zum Ingenieur sind sie so. Schaf seit Finnif Hemscher seit 6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 for reddende gebächer am isaia scheffe i scheine dank thanks for listening